Jabur 19 dari ayat 1 sampai 14 untuk pemimpin musik, Mas Murdaud. Seluruh langit mengakui kemuliaan Allah dan Cakrawala menunjukkan ciptaannya. Hari menyebutkan kepada hari, malam memberitahu kepada malam. Tiada pertuturan atau bahasa yang tidak mendengar suara mereka. Kabar mereka telah sampai ke serata bumi dan kata-kata mereka ke hujung dunia. Tuhan telah mendirikan kemah di langit untuk matahari yang seperti pengantin lelaki keluar dari astaka kamarnya. Seperti lelaki gagah, gairah, berlomba. Matahari terbit lalu beredar dari satu hujung ke satu hujung langit. Tiada yang terlindung daripada panasnya. Taurat Tuhan sempurna mengubah jiwa, kesaksian Tuhan pasti, memberi kebijaksanaan kepada orang yang tulus, ajaran-ajaran Tuhan benar, mengembirakan hati, perintah Tuhan suci, memberi pengertian, takut akan Tuhan itu murni, kekal selama-lamanya, penghakiman Tuhan adil dan benar sepenuhnya, segalanya lebih berharga daripada emas, ya daripada emas tulen. Dan lebih manis daripada madu, madu daripada sarangnya. Dengannya hambaMu diingatkan, dan sesiapa mematuhiNya mendapat ganjaran besar. Siapakah yang dapat memahami kesalahan sendiri? Bersihkan aku daripada kecelaan tersembunyi. Jauhkan juga hambaMu daripada dosa yang sengaja. Jangan sampai aku dikuasainya supaya aku bebas daripada kesalahan bersih daripada keingkaran yang berat. Semoga segala yang kututurkan dengan lidah dan kurenungkan dalam hati diterima olehmu, ya Tuhan, sumber kekuatan dan penebusku.